מזמור ב. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליכה ממנו אבותמו. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אלימו ואפו ובחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון, הר קודשי. אספרה <אז> אל חוק, אדוני אמר אלי, בני אתה, אני היום ילידתיך, שעל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. ועתה מלכים השכילו. היבשרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה, נשקו בר, פן יאנף ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי